A l'escala vaig palpar-me la butxaca de les claus amb l'instintiu gest quotidià i vaig comprovar que no les duia. Les has oblidades en el vestit de cada dia. Vaig dir-me, sense patir-hi gens, perquè comptava que la irena, la serventa vella que tenia cura de mi, m'obriria. Vaig trucar i sabeu qui va obrir-me? Em va obrir un senyor de mitja edat, amb patilles, embolicat amb una bata ratllada de blau i de blanc com la que jo usava. Dispenseu, vaig dir, d'he d'haver-me equivocat de pis. Aquí som al tercer pis, primera porta, respongué ell. S'us ofereix qualcom? El tercer pis, primera porta d'aquella escala, era casa meva. Per tant, si en mi no hi havia error, el qui serrava era el senyor de mitja edat. A més, mirant de cua d'ull, vaig veure que els mobles del rabador eren els meus i que el paper de l'empaparat era el que havia escollit jo mateix en una ocasió no llunyana. «Vaig a un posat saber. Què hi feu a casa meva? Que sou parent de la Irene, potser?» L'home va sorprendre's i em contestar amb bonomia «No us entenc de res. D'Irena no en conec cap. I pel que fa referència a aquesta casa, demà passat farà sis anys que hi visc. Us prego que no feu bromes, perquè a vegades no la sé comprendre. En què us puc servir?» «Oh, mireu, venia a dinar». Vaig dir-li realment desarmat pel seu aire sincer. Si no puc quedar-me aquí, us asseguro que no sé on anar. Mai no he desatès cap forester que truqui a la meva porta en so de pau. Compartireu la nostra pobresa. Entreu. Vaig entrar i aleshores sí que no va quedar-me cap dubte. Bé, vaja, prou. Això és casa meva i no seguiré ni un moment més el fil de la vostra farsa. El senyor va somriure amb malícia, va donar-me un copet a l'espatlla i em digué «Ja ho començo a entendre. Vos sou un dels plagues que festegen amb la Clara i heu ideat un truc per entrar aquí, murri!» «Qui és la Clara?» Apa, no cal que fingiu més. Ja sou aquí i us dono la benvinguda». I alçant la veu afegir «Clara, filla meva, vin a veure qui ha vingut!» De la porta del menjador, el meu menjador, va sortir una noia que donava bo de veure. L'home de la bata ratllada jugava el seu paper donant a entendre que sabia fer-se càrrec de les coses i que, posat a fer, no li costava pas seguir una pleasanteria de joventut. Allargar les mans a la noia i va preguntar-li «Coneixes aquest minyó?» Vaig veure que la senyoreta es fixava de seguida en el meu bigoti i que, poc o molt, li plaïa. «No, papà, no l'he vist mai.» Mentre ho deia, em va fer una rialleta amb la intenció d'enamorar-me i a mi, de moment, no se'm va ocórrer altra cosa que tapar-me el bigoti amb el palmell de la mà. El senyor cada vegada es divertia més. Anem, anem, no cal que més. No és pas cap delicte que els joves tractin de veure's. i Jo, per la meva banda, ja hi vinc bé. En aquell moment, va presentar-se una dama grossa, procedent de la cuina, seguida de prop per dues criatures d'edat i sexe indefinits la senyora va acostar-se amb un aire jovial aixugant-se les mans amb un davantal de feinejar. «La meva muller», digué l'home, «i els altres dos fills meus, són un parell de galifardeus». I adreçant-se d'una manera especial a la seva dona, afegir «Aquí, el jove, és un pretendent de la Clara». Va semblar-me que allò era sumament irritant i que si no feia prevaler de seguida els meus furs de propietari potser no hi seria temps, ni un moment més de comèdia, vaig dir cridant. Si no em dieu on és la Irena i per què us heu instal·lat a casa meva, avisaré la policia. Pere Caldés, fragment del conte, Coses de la providència. Dins el llibre, demà a les 3 de la matinada, 1981.